«Істинний хрест, монсеньора кардинал», – сказав Копеноль, тримаючи клопене з руку. «Це ж мій приятель!» «Слава! Слава!» – заревіло юрба. І тої миті Мето Копеноль здобув у Парижі, як і в Генті, велике довір'я народу, бо люди такого складу, як каже Філіп Декумін, завжди завойовують його, коли поводяться так невимушено. Кардинал прикусив губу. Нахилившися до свого сусіда, Настоятеля абаства Святої Женев'єви він стихомовив. Дивних послів прослав до нас ерцгерцог, щоб сповістити про прибуття принцеси Маргарити. «Ваша привилебність», – зауважив настоятель, вона точемні з цими фламандськими свиньми». «Маргарітас антипоркос» – примітка, перла перед свинями латинською. Відповідає прислів'ю: «Не розкидайте перла перед свиньми». «Скажіть краще поркос з анти-маргарітам», – відповів посміхаючись кардинал. Примітка. «Свині перед маргаритою латинською. граслів Маргарита маргаріта, перлини і жіночі ім'я». Увесь почет у сутанах був у захваті від такого каламбуру. Це трохи втішило кардинала. Він поквитався з копенолем, його дотип – мав не менший успіх. А тепер, звертаючись до тих наших читачів, які, кажучи по-сучасному, здатні узагальнювати образи та поняття, дозволимо собі запитати їх, чи виразно уявляють вони собі вигляд, що його мав у ту хвилину широкий паралелограм великого залу Палацу Правосуддя. Посеред залу біля західної сцени височить розтішений поміст, вкритий позволоченою парчею, на нього крізь невеличкий стрілчасті двері один по одному входять поважні особи, імена яких пронизливим голосом урочисто виголошує брамник. На перших лавах помосту вже розсілося чимало шанованих людей, убраних у горностай, оксамит і порпур. Довкола цього помосту, де панує тиша і благопристойність, під ним перед ним з усіх боків великий натовп і неймовірний гамір. Тисяча очей розглядає обличчя кожного, хто сидить на помості. Тисяча уст повторює пошипки кожне назване ім'я. Безперечно, це видовище цікаве гідне уваги глядачів. Але вон там, у кінці залу, що то за подоба кону, де кривляються строкато убрані постаті – чотири вгорі і чотири внизу. Хто блідий чоловік у чорному одязі, що стоїть біля кону? Улюбий читачу! «Та це ж П'єр Гренгуар із своїм прологом. Ми зовсім забули про нього. А саме цього він і боявся». З цієї миті, коли ввійшов кардинал, Гренгуар як тільки міг, старався врятувати свій пролог. Насамперед він велів виконавцям, які раптом замовкли, грати далі і говорити голосніше. Потім побачивши, що ніхто не слухає, спинав їх, зробив перерву, що тривала ось уже чверть години. І весь цей час тупутів ногами, шаленів, волав до жіскети і ліонарди, щоб намовляли своїх сусідів і вимагали продовження пролога. Та все було марно. Усі не зводили очей з кардинала, з послів і з помосту, демо, у фокусі схрещували з всього великого кола глядачів. Додамо, хоч нам і важко це визнати, що на той час, коли його привелебність своєї появи так безжально урвав виставу, пролог почав вже трохи набридати публіці, бо на помості, зрештою, вибувався той самий спектакль, що й на мармуровій плиті: конфлікт між селянством і духовництвом, шляхтою і торгівлею. І більшість глядачів воліла бачити їх живими, з плоті крові, дивитися, як вони рухаються, дихають, діють серед фламандського посольства. І серед єпископського пошту, в мантії кардинала, у курці Копеноля, аніж бачите на рум'яних причепурених, схожих на солом'яні опудола, у жовтих і білих туніках, які убрав їх Гренгуар. Та коли наш поет помітив, що гамер трохи стих, він вдався до хитрощів, які могли б урятувати становище. Добродіо! Звернувся до одного із своїх сусідів – добродушного товстуна з терплячим виразом обличчя. – А що, якби ми почули знову? – Що саме? – спитав сусід. – Та містерію, – сказав Гренгуар. – Як знаєте, – відповів сусід. Це напівсхвалення вдовольнило Гренгуара. І він сам узявся до діла – Змішавшись із натопу, заходився вигукувати на різні голоси. «Починайте містерію спочатку! Спочатку!» «Хай йому чорт!» – промовив Жанес Світряк. «Чого це вони там репетують у кінці залу?» Гренгуар справді галасував за чотирьох. «Скажіть, ну, друзі, хіба містерія не закінчилася? Вони хочуть почати її знову?» «Це несправедливо!» «Несправедливо! Несправедливо!» – закричали школярі. «Геть містерію! Геть!» Але Гренгуар надсаджуючись кричав щораз душі. Починайте, починайте. Цей галас привернув увагу кардинала. "Пане головний суддя", звернувся він до високого чоловіка в чорному, що стояв недалеко від нього. "Чого це вони там виють, мов чорти в пеклі?" Головний суддя був з якоюсь подобою чиновника амфібії. Різновидом кажина судового стану, скидався водночас на щура і на птаха на суддю і на солдата. Він підійшов до кардинала і, хоча й боявся викликати невдоволення, заїкаючись, пояснив причину непристойної поведінки натовпу. Мовляв, в полу не став раніше, ніж прибув його привилебність. І комедіанти змушені були почати виставу, не дочекавшись його привилебності. Кардинал вибухнув сміхом. Клянусь честю, панові ректору університету слід було б зробити так само. Як ви гадаєте метр Гійом Рім? Монсеньоре, відповів її будьмо задоволені тим, що уникли по новини містері. Це ж все-таки виграш. Чи можна дозволити цим гультіпакам продовжувати їхній фарс? запитав суддя. Продовжити. Продовжуйте, відповів кардинал. Мені байдуже. Я тим часом почитаю теребник. Суддя підійшов до краю помосту і жестом руки, встановивши тишу, проголосив Городяни! Корінні й новоприбулі мешканці Парижа. Щоб задовольнити і тих, хто хоче, щоб містерію почали ти заново, і тих, хто взагалі не хоче її слухати, його привалебність наказує продовжувати виставу. Обом сторонам довелося скоритися. Але і автор, і публіка ще довго не могли простити цього кардинала. Персонажі на сцені знову заходилися читати свої повчальні вірші. І Гренгуар сповнився надією, що люди почують хоч кінець його твору. Проте і ці надії, які попереднім ілюзіям, не судилися здійснитися. Правда, глядачі трохи притихли. Одначе Гренгуар не помітив, що коли кардинал велів продовжувати виставу, на помості ще лишалися вільні місця. І слідом за фламанськими послами прибували нові учасники урочистої церемонії. Брамник оголошував їхні прізвища та звання, які вривалися в його діалог, завдаючи твору величезної шкоди. Бо такий справді, уявіть собі читачу, що виразкливий голос служника робить між двома віршами, а то й між двома піввіршами театральної дії ось такі вставки. Метр Жак Шармолю, королівський прокурор при церковному трибуналі. Жан Дарле, королівський збройносець начальник рицарської нічної сторожі міста Парижа. Месір Галіо де Женуалак, рицар Сеньор де Брусак, начальник королівської артилерії. Метр Дре Раг'є, наглядач вод та лісів короля і володаря вашого на землях Франції Шампані Табрі. Месір Луї де Гравіль, рицар королівський радник і камергер, адмірал Франції, доглядач Венсенського лісу. Метр Дені де Мерсіє, доглядаючи будинку сліпих у Парижі. І так далі, і так далі, і так далі. Це ставало нестерпним. Такий дивний супровід, що перешкоджав слухати виставу, обурював Грингуара тим більше, що зацікавленість глядачів, як йому здавалося, мало деталі зростати. Його творів бракувало тільки одного – уваги слухачів. Справді, трудно уявити собі плутаніш, заплутанішу, і драматичнішу ситуацію в той час, коли вже відомі нам чотирьом персонажі пролога і далі нарікали на своє скрутне становище, раптом перед ними власна персону з'явилася Венера. Вера, інкесу, патіут, деа. Примітка. Сама її хода виявила богиню Вергілі, латинською. Убрана в чудову туніку з вигаптуваним на ній кораблем гербом Парижа. Богиня прибула вимагати Дофіна обіцяного найвродливішої жінці світу. Юпітер, громи якого греміли за лаштунками, підтримував її домагання. І богиня вже мала ото тут здобути перемогу. Тобто, просто кажучи, вийти заміж за Дофіна, коли раптом з'явилася дівчина у білому шовковому вбранні за Маргариткою в руці. Недвозначне уособлення Маргарити Флам Фландрської. Вона прибула змагатися з Венерою. Несподіваний ефект. Нагла зміна розвитку дії. Після тривалої суперечки Венера, Маргарита і інші персонажі вирішують передати справу на розвиток праведного суду при чистої Діви Марії. У п'єсі була ще одна чудова роль – Дона Педро, короля Месопотамії. Та через вимушені перерви важко було зрозуміти, чого він вплутався у п'єсу. Усі ці персонажі вилазили на сцену по драбині. Але все зійшло на нівець. Жодну з цих красот п'єси ніхто не чув і не зрозумів. Здавалося, з тієї хвилини, коли прибув кардинал, немов якась невидима чарівна нитка раптом перетягнула всі очі від мармурової плити до помосту від південного кінця залу до західного. І ніщо не могло перебирати ці чари. Всі очі були прикуті до помосту. Гості, що все ще прибували, і їхні прокляті прізвища, і їхні вбрання – все це без перестанку відвертало увагу глядачів. Гренгуар був у розпачі. Крім жіскети і лійнарди, які час від часу, коли гренгуар смикав їх за рукав, оберталися до сцени та гладкого терплячого сусіда, ніхто не слухав, ніхто не дивився на нещасних всіма покинутий мораліте. Гренгуар бачив тільки профілі глядачів з яким болем дивився він, як поступово розвалюється споруда його слави і поезії. Подумати тільки, ще так недавно ця юрба, палаючи від нетерпіння, скоріше почути його твір, мало не збунтувалася проти головного судді. А тепер, коли її бажання виконано, вона більше не звертає уваги на те саме мораліте, початок якого зустріли такими одностайними привітальними вигуками. Ось він. Вічній приплив і відлив народної прихильності. А за хвилину до того мало не повісили судових приставів. Гренгуар усе віддав би тільки б знову повернути ту солодку мить. Нудний монолог Брамника нарешті закінчився. Всі, хто мав прибути, прибули. І Гренгуар зітхнув з полегкістю. Комедіанти знову мужньо почали декламувати. Але що це? Панчишник метр Копеноль. Підводиться з місця, і Геренгуар чує, як серед загальної тиші він виголошує таку мерзенну промову. Панове городяне дворяне Парижа, я не розумію істинний хрест, не знаю, що ми тут робимо. Правда, я бачу в тому кутку, а на тих підмостках якихось людей, що нібито збираються битись. Не знаю, чи це те, що ви звете містерія, але це не цікаво. Ті люди тільки язиками мелють і більш нічого. Ось уже чверть години, я жду бійки, а вона не починається. Це боягузи, які тільки те й роблять, що шпигають один одного словами. Треба було викликати бійців з Лондона або Роттердама, і тоді б ви побачили такі кулачні бої, що їх і на Майдані було б чути. А ці лише викликають жаль. Хай бо вони затанцювали мавританський танець або втнули якусь іншу кумедну штуку. Це не те, що мені казали. Мені обіцяли святоблазнь з виборами папи. Ми в Генті теж маємо свого папу блазня істинний хрест найгіршого за інших. Ми це робимо по-своєму. Збирається така, що, як і тут Юрба. Потім кожен по черзі просовує голову в спеціальний отвір і робить гримасу. Того, хто викривиться найогидніше, обирають на папу. Оню. Це дуже цікаво. Хочете, щоб ми обрали вашого папу зазвичай моєї країни? Це у, у всякому разі веселіше, ніж слухати цих базік. Якщо і вони погри... хочуть погримасувати, то хай теж беруть участь у грі. Що ви скажете, шановні гордяни? Серед нас є досить чудернацьких типів обох статей? Щоб посміятися по-фламентському і чимало бредких пик, тож можна сподіватися на чудові гримаси. Гренгуар хотів був відповісти, та з гніву і обурення йому відібрало мову. До того ж, ці міщани, підлещені титулом дворяни, сприйняли пропозицію панчишника, який вже був, набув популярності, з таким запалом, що про опір не могла бути й мови. Лишав стільки плевти за течією. Гренгуар затолив обличчя руками. Він не мав плаща, щоб закрити голову так, як це зробив Агамемном Тіманта. Глава п'ята. Квазімоду. мить усе було готове для здійснення ідеї Купенолі. Городяни, школярі, писарська браття взялися до діла. Капличку нам проти мармурової плити перетворили на сцену для показу гримаз. З гарненької розети над дверима вибили шибку. І вийшло кам'яне кільце, крізь яке учасники змагань мали просовувати голови. Щоб дістатися до кільця, досить було вилізти на дві бочки, невідомо звідки принесені й поставлені одна на одну. Вирішило, що кожен кандидат, чи то чоловік, чи жінка, бо можна було обрати папесу, мав перебувати з закритим обличчям у капличці до самого свого виступу, аби враження від гримаси було свіжіше і яскравіше. Не минулої хвилини, як каплиці заповнилися учасниками змагань, і двері за ними зачинилися. Копенуль із свого місця усім розпоряджався, всім диригував, усьому давав лад. Під час цієї метушні кардинал не менш прикро вражений, ніж Гренгуар, посилаючись на невідкладні справи та вечерю, разом із своїм почтом залишив зал, і та сама юрба, яку так схвалювало його прибуття, навіть не звернула уваги на те, що він пішов геть. Тільки Гійом Рім помітив, що його привалебність утік. Увага на тупу, мов сонце, здійснювала свій кругообіг. Виникнувши в одному кінці залу, вона затрималась на якийсь час посередині, а тепер перейшла на протилежний кінець. І мармурова плита, і вкритий парчею поміст уже відіграли свою роль. Настала черга каплиці Людовіка XI. З цієї хвилини всяк міг шаліти, як хотів. У залі залишилися самі фламандці та різний набрід. Почали показувати гримаси. Перша пика, яка з'явилась у віконці, була з червоними, вивернутими повіками, розяленим, як паща ротом з чолом, поморщеним, наче гусарські чоботи часів наполеона. Вона викликала такий шалений вибух регоду серед усіх цих неотесаних простаків, що Гомер, мабуть, подумав би, що то Боги. Однак великий зал був зовсім не схожий на олімп. І нещасний грангуарів Юпітеру зрозумів це краще за всіх. Показалася друга гримаса, за нею третя, потім ще одна. І ще, і за кожним разом регіт та радісне топотіння ніг ставали гучніше. Було в тому видовищі щось запаморочливе, щось могутнє, п'янке і заворожуюче. Була сила, вплив якої важко відтворити в уяві нинішніх читачів. Уявіть собі низку облич, які, змінюючи одне одне, зображають собою всі геометричні фігури: від трикутника до трапеці, від конуса до багатогранника, вирази всіх людських почуттів, від гніву до хтивості, усі особливості віку: від зморщок новонародженої дитини до зморщок баби, які уже три чисниці до смерті. Всі релігійні фантастичні образи – від фавна до Вельзевула, Всі профілі твари – від пащі до дзьоба, від рила до морди. Уявіть собі, що всі потвори з Нового мосту, ці скам'янілі під рукою жермена пілона кошмар, починали оживати, дихати. І по черзі приходять глянути нам в обличчя своїми палаючими очима. Що всі машкари венеціанського карнавалу миготять перед вами. Слава! Уявіть безперервний калейдоскоп людських облич. Оргія набувала дедалі більш фламандського характеру. Сам Тенірс не зміг би до пуття відтворити її. Уявіть битву Сальватора Роза, перетворену на Вакханалію. Вже не було ні школярів, ні послів, ні городян, ні чоловіків, ні жінок. Зникли Клопен Трульфу, Джілі Рогати, Сімон на 4 фунти, Робен Пуспен. Усе змішалося в загальному безумстві. Великий зал став величезним горном зухвальства і безсоромності, в якому кожен рот волав, Кожне обличчя корчило гримазу, кожне тіло повторно, потворно звивалося. Усе вило і ревіло. Хімерні пики, що скригочуючи зубами, викривлялися в отворі розети, були, як солом'яні віхті, кинуті в полум'я а над усією цією дзюрбою, наче пара над казаном, зіймався якийсь їдкий, гострий, пронизлений, немов свист звук, подібний до дзищання гетця. Ой-ой-ой, хай йому, чорт! Диви, яка пика! ет, вона нічого не варта. Давайте іншу. Гіометому жарпюї, поглянь лише на цю бичучу морду. Якби до неї тащі роги, був би точнішній, твій чоловік. Далі. Клянусь папським червом. А що це за пика? Гейти. Це шахрайство. Показувати можна тільки обличчя. Ну і клята перета На все здатна. Слава, слава. Я задихаюся. А он у того вуха ніяк не пролазить. І так далі, і так далі. Треба, однак, віддати належне нашому другові Жанлі. Він один серед цього шабашу не залишав свого місця тримаючись за верхівку колони, як юнга за щого. Він біснувався шаланів і широко роззявивши рота, вирощав так, що вже чути не було, не тому, що його заглушав загальний гамір, а тому, що вирощання Жана вже перейшло межі різких звуків, які може сприймати людський слух. Тобто перевищував 12 тисяч коливань у секунду за сувером, або 8 тисяч за біо. Щодо Гренгуара, то він спершу розгубився, але швидко опанував себе. Він уже звик до зрадливості Дорі. «Продовжуйте вистав!» – втретє крикнув він своїм машинним комедіантам. Гренгуар широко ступаючи, походжав перед мармуровою плитою і раптом не на думку і собі показатися через віконечко каплиці, хоча б тільки заради того, щоб потішитися, зробивши гримасу перед цією невдячною юрбою. Ні. Це, не було, це було б недостойно мене ніякої помсти. Боримося до кінця, казав він сам до себе. Влада поезії над народом велика. Я не верну цих людей на добру путь. Побачимо, що переможе: гримаси чи художнє слово. Таба. Він залишився єдиним глядачем своєї містерії. Тепер ставало ще гірше, ніж було досі. Гренгуар бачив тільки спини. А втім, я помиляюсь Той терплячий Товстун, з яким Гренгуар у якусь критичну мить уже радився, сидів, як і раніше, обличчям до сцен. Що ж до Жіскети та Ліонарди, то вони вже давно втекли. Гренгуар був до глибини душі з вірністю свого єдиного глядача. Підійшов до нього і оберне, обережно торкнувшись його руки, бо Товстун, опершись на балюстраду, куняв, сказав, – Дякую вам, добродю. За що, пане? – спитав Тустум, позіхаючи. – Я бачу, – відповів поет, – що вам докучає весь цей гамір, який перешкоджає спокійно слухати п'єсу. – Та будьте певні, ваше ім'я знатимуть нащадки. Будь ласка, скажіть, як вас звуть? – Рено Шато, хранитель печатки паризької тюрми Шотле. До ваших послуг. – Пане, ви тут єдиний прихильник мус сказав Гренгуар. «Ви дуже люб'язні, пане», – відповів хранитель печатки шотле. «Ви єдина людина», – відповів далі е, Гренгуар, яка уважно слухала містерію. «Сподобалася вона вам?» «Гм-гм», – відповів Тустун, ще не зовсім прокинувшись. «Це справді доволі забавно». Гренгуару довелося задовольнитися цією похвалою, бо грім-оплески, змішані з гучними схвальними вигуками, Раптом урвав їхню розмову. Папу блазнів брали. «Слава! Слава! Слава!» – ривла юрба. Пика, яка в ту мить красувалася в отворі розетки, була і справді гідна подиву. Після всяких п'ятикутних, шестикутних та інших химерних облич, що одне за одним з'являлися в отворі, не досягаючи того взірця потворності, який у збудженій уяві створила собі юрба, тільки така, Неповторно бридка гримаса могла виразити це збіговісько і викликати бурхливе захоплення. Сам метр Купеноль аплодував їй. І навіть Клопен Трюльфу, який теж брав участь у змаганнях. Тільки Бог знає, якого високого рівня потворності могло досягти його обличчя. Визнав себе переможним. Ми зробимо те саме. Не будемо й намагатися відтворити вияви читача цього чотиригранного носа, подібного рота, маленького, майже прикритого рудою щетиностою бровою лівого ока, тоді як праве зовсім зникало під величезною бородавкою. Кривих, пощерблених зубів, схожих на зубастий мур фортеці, тріснуту губу, над якою стирчав, немов слонове ікло, один із зубів, роздвоєного під борідді. Та ще важче відтворити вираз цього обличчя, яку суміш злоби, подиву і смутку. Спробуйте Ну, уявити собі цей образ Схвалення було одностаннє Усі кинулись до каплиці Звідти триумфуючи вивели щасливого обранця Папу Блазнів І тільки тепер подив І захоплені юрби Досягли своєї вершини Гримаса була його справжнім обличчям Точніше він увесь являв собою гримасу Величезна голова вкрита рудим волоссям Між плечима здоровенний горб Другий такий же на грудях, ноги такі криві, що сходилися тільки в колінах, схожі на два серпи, з'єднані ручками, широкі ступні потворні руки. І при всій цій потворності якийсь грізний вираз сил, спритності та відваги, дивній виняток із споконвічного правила, за яким і сила, і краса є наслідком гармонії. Ось якого папу обрали собі блазні. Здавалося, що це розбитий, а потім невдало зліплений великий. Коли ця подоба циклопа з'явилася на порозі каплиці, нерухома, кремезна і майже однакова завширшки і завдовжки, квадратна в своїй основі, як сказала одна велика людина, то по її напівчервоному, напівфіолетовому одягу, всіюною срібними дзвіночками і передусім по її неперевершеній потворності, юрба одразу пізнала, хто це. І один голос закричав. «Та це ж Квезімото! Дзвонар! Квезімото! Горбань із собору Паризької Богоматері! Квезімото однооки! Квезімото кривоногий! Слава! Слава!» Видно, бідолаха мав багатий набір прізвиск. «Стережіться, вагітні жінки!» – гукали школярі. «І ті, що хочуть завагітніти, додав Жан. Жінки справді затуляли обличчя руками. «Ох, огидна мавпа!» мовила одна. Така ж зла, як і бридка, додавала друга. Справжнісінький чорт, кидала третя. Я на лиху собі живу біля собору і цивісінькою ніч чую, як він тиняється по даху. Разом з котами він завжди на наших дахах і зворочує нас крізь димарі. Одного вечора ця страшенна пика зазирнула до мене у вікно. Я подумала, що то якийсь чоловік. Ну і злякалася ж, я певна, що він літає на шапаш, якось залишив мітлу в ринві на моєму даху. От бредка пика, от мерзенна душа, тьху. Чоловіки навпаки, були в захваті і плескали в долоні. Квезимодо, який викликав це сум'яття, все ще стояв у дверях каплиці, нерухомий, похмурий і серйозний, дозволяючи милуватися з собою. Один школяр, здається Робен поспен підбіг ближче і зергетав йому просто в обличчя. Квазімоду взяв його за пояс і відкинув кроків на десять у натуп. І все це, не кажучи ні слова. Захоплений метр Копеноль підійшов до нього. Істинний хрест, найсвітіші очі, доскональнішої потворності, я ніколи в житті не бачив. Ти гідний бути папою не тільки в Парижі, а навіть у Римі. Кажучи, це він весело поплескав Квазімоду по плечу. Той не ворохнувся. Копеноль вів далі. Таким чортом, як ти, я похочу гульну. Хай би це мені коштувало навіть дюжину новісіньких турських ліврів. Що ти на це скажеш?» Квазівмодо мовчав. «Істинний хрест!» – вигукнув панчишник. «Ти що, глухий?» Дзвонар і справді був глухий. Тим часом поведінка Копеноля починала видно дратувати Квазівмоду. Він раптом обернувся до нього і так страшенно заскриготав губами, що фламандський… Заскриготав зубами, що фламандський велетень позадкував, як бульдог від кота. І тоді навкруг цієї дивовижної постаті утворилося коло остраху і пошани радіусом щонайменше 15 кроків. Якась бабця пояснила метрові копинолю, що до глухий. «Глухий!» по-фламандськи грубо зареготав панчишник. «Істинний хрест! Та це ж не перевершений папа! Стривай! Я знаю його!» Вигукнув же. Він говорить, коли захоче, сказала стара. У глух відзвоню. Він нанімий. Тільки цього йому ще бракує, зауважив Жан. Та й одне око у нього зайве, докинув Рубен Пуспен. Е-ні, розумля мов Жан. Одноокий значно більше каліка, ніж сліпий. Бо одноокий бачить, чого він позбавлений. Тим часом усі жебраки, всі слуги, усі злодюшки разом із школярами гуртом рушили до шаф судових писарів по картонну тяру та мантю блазенського папи, квазімого домовчки, навіть з якоюсь гордовитою покоро дозволив одягнути себе. Потім його посадили на строкату розмальовані ноші. Дванадцять членів братства блазнів підняли його на плечі. Якась гірка. І презирлива радість розцвіла на похмурому обличчі циклопа, коли він побачив для своїх кривих ніг голови усіх цих гарних, струнких чоловіків. Потім, за встановленим звичаєм, уся процесія галасливих обідранців, перед тим, як вийти на паризські вулиці та майдани, почала обходити внутрішні галереї Палацу Правосуддя. Глава шоста. Асмеральда. Нам приємно повідомити читачів, що Грингуар і його п'єса стійко витримали весь цей гармидр. Спонукувані ним актори невтомно виголошували слова твору, а Грингуар невтомно їх слухав. Він примирився з навколишнім галасом і вирішив не здаватися до кінця, все ще сподіваючись перевернути увагу глядачів у своєї п'єси. Цей промін надії став ще ясніший, коли Гренгуар побачив, що Квазімо до Копеноль і весь кортеж папа-блазнів з великим галасом покидають зал. Юрба жадібно ринула за ними. Чудово, промовив Гренгуар сам до себе. Нарешті всі ці башкетники йдуть геть. На жаль, башкетниками були всі глядачі. За якусь мить великий зал з безлюднів. Щоправда, кілька глядачів іще лишилось. Одні сиділи самотні, інші юрмилися грубками навкруг колон. Це були старі люди, діти, яким набридли галас і метушня. Кілька школярів усе ще сиділи на підвіконнях і звідти дивились на Майдан. Ну що ж, подумав Гренгуар, і цих досить, щоб дослухати до кінця мою містерію. Їх, звісно, мало, здається публіка добірна, освічена. Проте, за кілька хвилин з'ясувалося, що нема кому виконувати симфонію, яка мала справити особливо сильне враження при появі причистої діли. Грингуар згадав, що всіх його музикантів захопила собою процесія папи-блазнів. «Не зважайте, грайте далі!» – стоїчно вигукнув поет. І підійшов до групи городян, котрі начебто говорили про його твір. Ось уривок розмови, який він почув. «Метра Шанто» Ви знаєте Наварський палац, що належав панові Денемуру? А вже ж, навпроти бракської каплиці. Так оце недавно казна віддала його в оренду живописцеві Гійому Александру за шість паризьких ліврів і вісім су на рік. Як зростає орендна плата. Ну що ж, зітхаючи, подумав Грануар, за те інші слухай. Друзі! Зненацька крикнув один з молодих пустунів, що сиділи на підвіконні. «Есмеральда! Есмеральда на Майдані!» Це справило магічний ефект. Усі, хто ще був у залі, повторюючи «Есмеральда, Есмеральда», кинулись до вікон, вилазили на підвіконня, аби побачити, що діється на Майдані. В той же час на вулиці почулися гучні оплески. «Що тут за Есмеральда? У розпущі...» Стискаючи руки, промовив Гренгуар «О боже мій! Тепер видно їх не одірвиш от вікон!» Обернувшись до мармурової плити, він побачив, що актори не грають Юпітер, який саме в цей час мав з'явитися зі своєю блискавкою, нерухомо стояв унизу біля сцени «Мішель, Жиборн!» – середу крикнув поет «Чого ти там застряв? Твій вихід! Лізь на «На жаль, не можу!» – відповів Юпітер Якийсь школяр забрав драбину Гренгар глянув на сцену. Драбина й справді зникла. Усяке сполучення між зав'язкою та розв'язкою п'єси було перерване. Телепень, пробурмотів він. І навіщо йому здалася ця драбина? Щоб глянути на Есмеральду, жалібно пояснив Юпітер. Стривай, сказав цей школяр. Ось нікому не потрібна драбина. І забрав її. Це був останній удар. Гренгар сприйняв його покірно. «Ідіть, всі к бісу!» – гукнув він до комедіантів. «Якщо мені заплатять, я розрахуюся з вами». І він, похнюпившись, відступив. Але відступив останнє, як відступає полководець, що хоробро бився до кінця. Спускаючись покрученими сходами палацу, він сидів крізь зуби. Ну, збіговіську високів та дурнівці пержани. Приходять, щоб послухати містерію, і зовсім її не слухають. Їм усе цікаво. Клопен, Трюльфу, Кардинал, Копеноль, Квезімоду, сам чорт, Тільки не діва. Коли б я знав, то показав би вам причистих дів, йолупи. А як же? А сам я. Прийшов побачити лице глядачів, а побачив тільки спини. Бути поетом і мати успіх, гідний якогось шарлатана. Щоправда, його мерже бракував по грецьких селищах, а назом помер у вигнанні серед московитів. Але хай мене дідько вхопить, коли я знаю, що то за Есмеральди, що воно за сто. Певно, щось єгипетське. Книга друга глава перша. Від Харібди до Сціли у січні смеркає рано. На вулицях вже посутеніло, коли Гренгуар вийшов з палацу правосуддя. Темрява була до душі йому. Хотілося скоріше дістатися до якоїсь безлюдної вулички, щоб там на дозвілі поміркувати, дати філософії, накласти першу пов'язку на рану поета. Зрештою, філософія була тепер його єдиним притулком, бо він не мав де переночувати. Після блискучого провалу п'єси він не насмілювався повернутися до помешкання, яке наймав на Складській вулиці проти сінної пристані. Гренгуар розраховує, що, одержавши винагороду за свою епіталаму, віддасть піврічний борг за житло метрові гійому Дусіру, відкупникові міського мита з торговців худобою. А той борг становив 12 паризьких су. Тобто в 12 разів більше від того, що він мав на цьому світі, разом із штаньми, сорочкою і капелюхом. Зупинившись біля хвіртки тюрми при святій каплиці, гренгуар хвилину розмірковував. Де ж йому переночувати? Яку з паризьких вулиць обрати для цього? Раптом пригадав, що минулого тижня бачив на Шевській вулиці біля дверей будинку одного з радників парламенту кам'яну приступку, з якої сідають верхи на мулів. І до того ж подумав, що при потребі вона могла б стати чудовою подушкою для жебрака або поета. Він подякував долі, яка послала йому таку щасливу думку. Але зібравшись уже перейти палацовий майдан, щоб заглибитися в лабіринт Сіте, де ще й тепер звиваються старі вулиці Сестря Бондарська, Стара Суконна, Шевська, Єврейська та інші, тільки вже з дві типоверховими будинками Гренгуар зненацько побачив процесію Папи Блазнів при світлі мооскипів під звуки його Гренгуарового оркестру. Страшенно галасуючи, вони теж Виходила з палацу правосуддя, перетинаючи дорогу. Це видовище знову роз'ятрило рану його зневаженого самолюбства. Гренгуар поквапливо подався геть. Невдача з п'єсою сповнила поетову душу такою гіркотою, що все і якось пов'язане з сьогоднішнім святом, дратувало його і завдавало ще більшого болю. Він хотів піти мостом Сен-Мішель, та по ньому бігали дітлахи з молоскипами і тріскачками. Хай їм чорт цим потішним вогням пробурмотів Гренгуар і повернув до мосту Міняю. На будинках перед мостом висіло три великих полотнища із зображеннями короля Дофіна та Маргарити Фландрської. І шість малих, на яких були намальовані парсуни герцога австрійського, кардинала бурбонського вельможного пана де Боже, Принцеса Жанни Французької, позашлюбного сина герцога Бурбонського, все освітлювало смозкипи. Юрба була в захваті. Щасливий цей Жан-фурбо художник, тяжко зітхнувши, мовив Грингуар, і повернувся спиною до полотнищ. Перед ним була вулиця. Вона видавалася темною та безлюдною. І Грингуар сподівався сховатися там від святкового гамору і блиску. Поет рушив у глиб її, але одразу ж зачепився за щось і впав. Там була в'язка гілочок із святкового деревця, яку судові писарчуки з нагоди торжества поклали вранці під дверими голови суду. Гренгуар мужньо витерпів і це, підвівся і пішов до річки. Поминувши вежі цивільного та кримінального суду і пройшовши вздовж високого муру королівських садів Піщаним, незабрукованим берегом, де було-то сягало йому до кісточок, гренгуар дістався до західної частини Сіте і якийсь час розглядав коров'ячий острівець, якого нині вже не видно. Він зник під бронзовим конем нового мосту. Цей острівець видався гренгуарю якоюсь чорною масою, відділеною від нього вузьким струмком, що білів у темряві. При мерехкотливому тьмяному світлі вогника та можна було розгледіти якийсь, наче, курінь, схожий на вулик. У ньому поромник-перевізник корів ховався на ніч. Щасливий перевізник, подумав Гренгуар, ти не мрієш про славу, не пишеш і піталам. Тобі нема діла до того, як одружуються королі та бургундські принцеси. Ти не знаєш інших маргариток, окрім тих, що їх твої корови скубуть на зелених квітневих лужках. А мене, поета, освистали. Я тремчу від холоду. Я заборгував дванадцять су. Мої підметки такі прозорі, що могли б замінити скельця у твоєму ліхтарі. Спасибі тобі, перевізнику. Мої очі відпочивають, дивлячись на твою хишку. І це допомагає мені забути про Париж. З ліричного екстазу Гренгуара вивів вибух великої подвійної петарди, який раптом пролунав з благословеної хишки. То перевізник носив свою частку святкові розваги, бавлячись потішними вогнями. Від цього вибуху Гренгуара мороз пішов поза шкірою. «Прокляти свято!» – вигукнув він. «О «Господи, невже ти переслідуватимеш мене повсюди? О, Боже мій!» Навіть біля паромникової хиршки Гренгуар глянув на себе, що текла внизу, і страшна спокуса охопила його. Ох, сказав поет. З якою радістю я б утопився, коли б вода була не така холодна. І тоді він у вічі вирішив: якщо вже не можна втекти від папи блазні, від положнищ Жана Фурбо, святкового деревця, потішних вогнів і петард, то краще буде зухвало. Кинутися в самісіньке серце свята й піти на Гревський майдан. Там мені принаймні подумав поет, залишиться від святкового вогнища хоч якась головешка, щоб зігрітися, і я, можу повечерю, хоч крихтами з тих трьох величезних цукрових кринделів у формі королівських гербів, які виставлено для частування паризького люду. Глава друга Гревський майдан. У наші дні від колишнього Гревського майдану залишився тільки ледь помітний слід – чарівна башточка в північному кутку. Але і її вже майже поховано під грубим шаром фарби, якою заліплені чіткі грані її скульптурних прикрас. І, мабуть, незабаром башточка зникне зовсім, затоплена повеню нових будинків, що так швидко поглинає всі старі паризькі будівлі. Людям, що як і ми – ніколи не може пройти гребським майданом, не глянувши із співчуттям та симпатією на цю бідну башточку, Затиснуту між двома спорудами часів Людовіка XV, нетрудно відтворити в своїй уяві групу будівель, до яких вона належала і весь готичний майдан XV -го століття. Він, як і тепер, мав форму неправильної трапеції, оточений з одного боку набережною і ще з трьох рядом високих, вузьких і похмурих будинків. Удень там можна було помилуватися різноманітністю цих оздоблених кам'яними або дерев'яними скульптурами споруд, що вже на той час були довершеними зірцем будівель всіляких архітектурних стилів середньовіччя від 11 до 15 століття. Були тут і прямокутні вікна, що починали витісняти стрільчасті і напівкруглі романські, на зміну яким свого часу пройшли стрільчасті і які разом з ними ще прикрашали другий поверх старовинного будинку Роландової вежі на розі Майдану і набережної Сени біля вулиці Чинбарів. Уночі серед цієї маси будинків можна було розгладіти лише чорну зубчасту лінію дахів, що гострими кутами стерчало довкола Майдану. Однією з головних відмінностей між теперішніми містами і містами стародавніми є те, що сьогодні на Майдані, та вулиці дивляться фасади будинків, а колись на них дивилися причілки. Минуло вже два століття, як будинки повернулися фасадами до вулиць. На східному боці майдану в центрі височила громістка змішаного стилю споруда, що складалася з трьох сумішних будівель. Вона мала три різні назви, які пояснювали її історію, призначення й архітектуру. Будинок Дофіна, бо тут мешкав Карл V, коли він був ще дофіном. торговельна палата, бо в ній мистилась міська ратуша, будинок з колонами, домус, ад, пілорія, бо ряд грубих колон підпирав три його поверхи. Тут було все потрібне для жителів такого славного міста, як Париж. Каплиці, щоб молитися, зал для судових засідань, щоб чинити суд і розправу над королівськими підданими, а під Семісінським дахом арсенал. Повний вогнепальної зброї. Городяни Париша знали, щоб зберегти привілеї міста, самих молитов і судових позовів, часто буває замало. І тому на одному з горищ вони мали в запасі кілька надійних, хоча й іржавих ржавих аркебузів. Гревський майдан уже в ті часи справляв зловісне враження, яке сьогодні виникає від жахливих спогадів, від похмурого вигляду цього майдану і вигляду ратуші, Домініка Бокадора, спорудженої на місці будинку з колонами. Слід сказати, що шибений цей ганебний стовп, або, як тоді казали правосуддя і драбина, які весь час стояли рядом посеред Майдану, примушували відвертати очі від цього фатального місця, де гинуло стільки людей, повних сил і життя. І де через 50 років по тому виникла гарячка Сен-Вальє – це хвороба страху перед ешафотом. Найпотворніша з усіх хвороб, бо не від Бога вона, а від людей. Хтішно думати, зауважимо мимохідь, що смертна кара, атрибути якої колеса, кам'яні шибениці, всякі вмуровані в брук знаряддя тортур, ще 300 років тому захаращували Гревський майдан, центральний ринок, майдан Дофіна, перехрестя Трауар, свинячий ринок, цей відразлий Монфокон, поліцейську заставу. Котячий медан, ворота Сен-Дені, Шампо, ворота Буде, ворота Сенжак, не кажучи вже про безліч шибениць споруджених єпископами, право, капітулами, абатами, пріорами, які мали право чинити суд, не беручи до уваги масових страт, коли злочинці втопили за рішенням суду в сені. Втішно думати, що сьогодні це стародавня володарка феодального суспільства поступово втратила весь свій обладунок. Усю пошунту тортур, для яких кожні п'ять років переробляли шкіряне ложе у великому шатле. Нині майже зникла з наших законів та наших міст. І володіє в нашому величезній Парижі лише одним з куточком – Гревським Майданом. Однією мізерною гільйотиною, боязкою стривоженою, соромливою, яка завдавши удар, миттю ховається – Немов боїться, що її схоплять на місці злочину. Глава третя. Бесос пара голпас. Примітка. Поцілунки за удари. Іспанською. Поки П'єр Грингуар дістався до Гревського майдану, він добряче змерз. Щоб уникнути штовханини на мосту Міняйл і не бачити полотнищ Жана Фурбо, він рушив через міст млинарів. Але по дорозі колеса єпископських мланів так забризкали його болотом, що благенька одежина стала геть мокра. До того ж, після провалу п'єси його, здавалося, морозло ще дужче, і він поспішив до святкового вогнища, яке яскраво палагкотіло серед майдану. Але багаття та звідусіль обступив густий натовп. Кляті парижани, пробурмотів гренгуар, бо як справжній драматург він був схильний до монологи. Бач, тепер вони заступають вогонь, а мені так треба хоч трошки погрітися. Черевики мої промокли, а ті кляті милини ще вихлепнули на мене потоки своїх сліз. Хайю!